Sebas Kresti, ongiet egun egunon? Egunon. Irun milion eusko zirkulazio dira, lagazke untatik goiti, bon, balio du, zenbakietan e sartzea, nork erabiltzen du euskoa? Gaur egon euskoa erabiltzen dute, e, alde batetik, lau mila e, kide partikulareka, lau mila pertsoneka, eta bestalde mila berri profesional, profesionalak deitzen ditugu empresak, elkarteak, e, komertzio guziak, e, Euskoa onartzen dutena ordeinduak zaiteko, beraz horiek mila dira, eta bestalde, hagoita amairu e, erri eta irielkargoa ere kide dira, eta Euskoa erabidea da haien zerbitzu e, publiko batzuetan, eta erabiltzen al dute ere ordainketen egiteko. Herriek ere baliatzen duz, dutela errandu zuen, nola erabiltzen dute Euskoa? Zertan? erakia erabiltzen al dute e, e, autetxi batzuek e, alde batetik autetxi batzuek haien e, autetxi xariaren e, parte bat euskoan hartzen baitute elkarteek el e, posible dute diru laguntza bat eskuratzen dutelarik e, euskoan eskota nokaiteare edo parte bat e, langileek berdin e, ere, erigi batek e, faktura batzuk pagatu berditolarik enpresa batek galegiten aldu parte bat eskota nokaitea Bo, mohentukotze eh, adibide guti dira, baina eh, ari da egiten, bereziki autetxiena, eh, baina beste kasuak ere ipatu eh, ikusi ditugu, eh, bai honan, ustaritzen, iriburun, eh, ara, eh, hainbat egiten, hasten eh, da mugimendori. Mm -hmm. Irun miliune eusko zirkulazioan diela, eta dakigunaz, asteko, Europan lehen moneda da? Bai, eh, Bai, zergurazioan ba, den e, kopuru aldetik eta erabiltzaile kopuru aldetik ere e, ba, Europako lehen moneta da. E, ez dueran nahi e, lana horretan gelitzen dela, eta beti ba, Euskoko langile eta laguntzaileek segitzen dute segitzen dugu lanean e, hala, Euskoaren erabilera garatzeko, horrek e, baitu zermakeak intesgarri dira kokatzeko zertan giren, baina gero importanta dena da Euskoaren helburuak zein diren eta ze, ze ekartzen duen lujaldean, eta beraz, e, ondorio horien azkartzeko eta sendotzeko, e, bizten dena gehiago erabiri behar dela. Eiduri luke bonen, hain nitz tokitan sartzen ari dela Euskoa, e, Sektore batzu, badirela, hau loodienak edo naizinuketena gehiago bideratu, Euskoa? E, eskoa garatu nahi ginuke alde batetik... E, Em piska bat enpresa piska bat handiagoetan, eh bost eta 10 langile artean edo 10 langiletik goiti diren MXetan, orai arte lehen, lehen urteetan eta orai arte ere eh holako enpresa aski gutik eh, ditugu sarean, nahiz eta garatu den azken eh, azken urteetan beresikierko numeriko abiatu geroztike, benan ustez gehiago egiten algi nuke, Eraikuntzan eh, eraikuntza oroaje, eh, etxe gintza eta ahlo horretan empresa guti ditugu, ikusiz, e, bai ere ikuntza, bai e, komponketa lanetan, or, e, edo obretan, al ere, empresa hainiz badizela lujaldean, adibide bat emaiteko, ez dena bizikik garatua. eta gero ondoko irabetetan eta urtetan ere, e garatu behar genuke, e euskoa honartzen duten empresetan, langileak e Enjes karteetan funtan langileak ilabete sariaren parte bat edo gastuuen parte bat eskotan hartzea. Ho horre guziak lagundu kulukea initztze hobeki zirkulazioan zaitea lulukgalaldean eta eta ondorioz jende gehiago eta enjesak gehiago onkitzea eta eragin gehiago geitea Hmm. Eh, hain bat abiatu zen eh? eta helburuekin eh, Euskoa, horietan eh, aipatzen dituzue eh, Euskararen alde, laborantzaikoiaren alde, tokiko ekonomiaren ere sustatzeko, hurbiliko merkataritzare defendatzeko eta hain nitz haipatzen den transizio ekologikoaren alde ere eh, eta parteide dela nunbait Euskoa, ageri dira ondorioak? Bai, eh, ondorioak ageri dira. Eh, aipatu dituzun, eh, ahdatz edo elburu batzuetan bat bat erresago eh, eh, da ondorioen edo eraginaren eurzea beste batzuetan baino. Eh, beraz eh, ala, ez, da, ez da denetan eh, ez, de, ez da denetan berdin erakusten ahal edo edo denetan berdin ikusten. Bainan eh, bo, lehenik eh, Ekonomi, Ekonomiari buruz dirurutze handzagun eta tokiko ekonomia indartzeari buruz hori da fisko bat moneta tokiko moneta guztien funtsa beraz hor eh, mekanikoki eran dezagun eh, euskoak bideratzen du eh, bideratzen ditu erabiltzaileak bai partikularrak bai enpresak eh, lokaldean kontsumitzerat eta lujaldean egiterat hien aktibitatea beraz eh, hor eh, printzipio hori ekartzen du eh, mekanikoki eran ezala eta bestalde eh, inkesta bate egin ginuen Erakusten duena, inkesta bat egin ginoen gure kideen artean eta erakusten zuen inkesta horrek. Ioniko e bierenak, gutxi gora bera, ez ben izo ker, e, komertzio berri batzuetarat joiten direla euskoan e, euskoa erabiltzen archi gerostik, beraz e, eta komertzioak eipatzen utalarik e, bizten dena dira komertzio tipiak, e, gure e, hiri eta erri e, edo e, eta zentruak bizi azten dituzten komertzioetan. Bela zorg bada partikularen aldetik, praktiken aldaketa bat bultzatzen duena eskoak, edo bai laguntzen. Gero beste adibide baten maiteko eskuararen eskoara, ahloan, hor lan handi bat era maiten dugu eskuararen erakundi publikoaren laguntzarekin eskuararen presentzia sartzeko eta azkartzeko komertxuetan, eta komertxuetan eta enpresetan em, seinaletika guztia elebidun, elebiduna egiteko, eta eskoa ABIATU GEROSTIK BERRIONTTA LARROGOI Komertzio, enpresa... ba, komertzio eta enpresetan eheraman dugu lan hori, bururaino baditugu bat ditugu beste berriont eta berriola eta eta hamar bat harik irenak lan zen eta bat ditugu beste berriont eta berriola eta direnak, baina, momentu ez dugu ahalikukan egin gana joitiko Hala, orreak... Mm. Ez da, ez da beti eh, Agelian edo esgira borcza suo hartzen minan lan handiba tera manada arg ere. Mm. Etzi bizitza eta lurraren spekulazioa aipuda azkar, eh, aktualitate gorrian da. Finantza mundu hoftan zepisudu euskoaka. Ah, enustez, ba, finantzia, finantza munduari buruz eh, ez du ez du pizurik ere nahi dut Guk e, fena, hemen mugitzen diren e, diru kantitateak, ez, ez dira deus Hai. kasik e, finantza munduko finanza, e, finanziari buruz. Aldiz, e, importanta dena da, e, e, euskotan trukatzen dugun euro bako txar, ez dela gehiago joiten preseski e, finantzia e, ekono, ekonomia oktarata, eta eta bideratua dela e, banku etiko batetarat etarat, eta, beraz, bi bankutan emaiten ditugu e, e, e, e, euskoan trukiok egiten ditugun euroak, ala edo kredi kooperatifan, eta, eta banku horiek e, ez dute zer erabiltzen dirua, beraz, e, e, euskoetan trukatzen dugun euro bakotxearek entzen dugu e, spekulazio aktivitate kalte garrietatik egan ezagun, eta bideratzen dugu be, E, interes gaji diren proiektu batzuak, behinan e, kopuruetan hori e, gutxi da e, jakinez zeekant ze ez da kasik deus munduko finanz, finanziari buruz, behinan behinan e, importanta da lujalde bakotsak eta bakotsak egitea indak hori ere Kentzeko alere diru hori banku kaltegahi horietatik. Minuta bat galitzen zauku, Sebas Christi, aipatzeko eh, eh, nola erabil litaike eh, Euskoa? Erreztu eh, dituzi egainerat erabilerak? Baia Euskoa erabiltzen alda beti biletekin, astapenetik bezala, benen bestalde numerikoki ere erabiltzen alda, kondu batidekiz, hori, bizpeiru minutaz egiten da gure webgunearen bidez, moneta eskoalmoneta.org, eta gero kontu batideki. Bizpailu minutuz e, be, betetzen da dena, igortzen dira dokument, behar diren dokumentuak, e, berezikin hortasuna girea, eta kontu, bat, kontu haidekitzen, eta gero kontu horrekin bat alde batetik e, Euskopei pai den aplikazioa mugiko jaren bidez pagatzeko komertzuetan, mm. eta beti ere eusko karta hori e, ere komertzuetan pagatzeko, eta kontua erabiltzen alda, ere transferentzien egiteko bestekide bati. Eta hori azpimarratu behar da, hainitzer estu dugula errandu zumezala. Eta importanta da, jendeak hori egitea, uste dugu jendea hainitzek bat egiten duela proiektualekin, baina ez du denbora hartu bortxaz kontualen idikitzeko adibidez. Eta bezala biziki egresa da, eta hori behar da, tresna den euskoa indartzeko eta gehiago erabiltzeko. Sebas Cristi, esker milago ezberri eman kizununtan parte harturik? Mir esker zure?